בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ע"ג, ממסד על תורה קכ"ט בליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אל אמונה, שתזכן ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים לאמונה שלמה באמת ובלב שלם. שאזכה להאמין בך ובצדיקיך האמיתיים באמונה שלמה באמת, ואזכה לכנוס ולהתדבק ולהיכלל בתוך שלמות האמונה הקדושה. ואהיה חזק ואמיץ באמונה הקדושה עד אשר אזכה להתהפך מגשמיות גופי למהות האמונה הקדושה. באמונה הקדושה תאכל אותי עד שאהיה נאכל ונתבטל כל הרע נאחז בי. ואזכה להתהפך מרע לטוב על ידי שלמות האמונה שתזכני להיכלל ולהתבטל בתוך האמונה הקדושה בביטול גמור. ותזכני מהרה לבוא לארץ ישראל בשלום בלי פגע ולהתקרב ולהתדבק בצדיקים אמיתיים, בדבקות גדול ובאמונה שלמה באמת. ותחמול עלי בחמלתך הגדולה, ואל תעשי עמי כחטאי ואל תדינני כמפעלי. ותזכני בהחמך ותפתח לי שערי האמונה הקדושה. תעזרני לכנוס לתוך האמונה באמת ולהיכלל בתוכה בכלליות גדול. עד שזכה להיות נאכל לאמונה ולהתהפך למהותה הקדוש, למהות קדושת ארץ ישראל הקדושה. ולמהות קדושת הצדיקים האמיתיים. ולא תכיר אותי הארץ והאמונה הקדושה כאשר קהה את הגוי אשר מלפני. ואף על פי שאיני כדאי וראוי להיגע באמונה הקדושה ובארץ ישראל הקדושה, ולהתקרב לצדיקים האמיתיים, כן רחמך רבים אדוני, רחמך רבים מאוד. זכני ברחמך ועוזרני וראשייני שתוכל האמונה הקדושה לסבול אותי בתוכה אותי תמיד. עד אשר יהיה נאכל ונתהפך למהות קדושת האמונה באמת. מלא יחמים זקן היא לאמונה שלמה בכל הבחינות, כי אין לנו שום תקווה ושמיכה עכשיו, כי אמא לאמונה הקדושה. כמו שכתוב, וצדיק באמונתו יחיה. כי אתה יודע עוצם התגברות עול גלות הנפש על ידי תאוות הגוף המתגברים בכל עת. וברוונותינו הרבים תש כוחנו ומטה ידינו מאוד לעמוד כנגדם ולשברם ולבטלם לגמרי. כי אם בכוח האמונה הקדושה שתזכנו לכנוס ולהיכלל בתוך האמונה בכלליות גדול. עד שנזכה להיות נאכל לאמונה ולהתהפך למהות האמונה הקדושה. ונזכה לקיים מקרא שכתוב בטח בה' ועשה טוב שכון ארץ וראה אמונה. אדוני, עיניך לא לאמונה. זקני ביחמיך לאמונה הקדושה בשלמות באמת כרצונך טוב. כל מצוותיך אמונה שקר רדפוני עוזרני. אדוני שמה תפילתי האזינה אל תחנוני באמונתך ענני בצדקתך. והכוים מקרא שכתוב ויודעו שמיים פלאיך אדוני אף אמונתך בקהל קדושים. ונאמר ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו. ונאמר לעולם בשמור לא חסדי ובריתי נאמנת לו, וחסדי לא אפיר מאמו ולא אשקר באמונתי. חסדי אדוני עולם אשירי לדור ודור הודיע אמונתך בפי. כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכין אמונתך בהם. אדוני אלוהי צבאות מי חמוך חסין יעב אמונתך סביבותיך. וקיים לנו מקרא שכתוב וארסתיך לי לעולם וארסתיך לי בצדק ובמשפט בחסד וברחמים. וארסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. אל תעצבני אדוני, אלוהי אל תרחק ממני, חושה לעזרתי אדוני תשועתי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.